Dobro večer. Ne pozdravljeni v prvem dogodku jesenskega dela, zdaj že lahko rečem, s to reko standardnih eh, dogajanj v inkubatorju. Tokrat je serija namenjena obravnavanju Maribora. Marior, kot bi jaz vedel, ima drugo leto, neko 850-letnico pojavljanja njegovega imena. Uh, sedaj bomo skušali iti skozi celo zgodovino Maribora, kaj se je dogajalo, kaj se je ni dogajalo. Prehodnjič recimo na vrste kolega, ki bo govoril o izgradni Maribor, zgodonističnih zastovah Maribora, rekoč in danes. Uh, in zdaj bomo začeti, boj ali manj na samem začetku Maribora, Profesor dr. Tone Ravnika iz Filozofskega fakulteta v Mariboru, ki je, se reče, že profesor, da za to obdobje tudi Maribora, nam bo skušal čim bolj jasno povedati, kako je bil začetek, kako je malj gospod nastal, kaj se je z njim takrat dogajalo. In potem, seveda, imate kot običajno skoraj vse in možnost imeli kakšen pripombek, imeli kakšen dalotno vprašanje, ko jaz ni da je tako naprej. Izvolite. Hvala lepa. Jaz se bi tukaj vsedel, če je to prav, ker imam plan ceglic, pa mi bo lažje brati, če sedim iz teh listkov. Ja, ko smo se, se mida pogovarjala, O tem je pač padla ideja, da bi to predavanje seglo v tisto najstarejše obdobje, najstarejši čas, tisto prve omembe in pa vse dileme, ki so vezene na to, temu, na nastajanje samega, samega Maribora. Res je, kot je bilo rečeno v vodu. 20. oktobra 1960 je bila izdana listina, listina je izdal Štajerski menigrof otoka III in sicer je bila to listina, ki je bila izdana in Castro Mariborki, to je na prva najstarejša omemba eh, imena Maribor v listinskem gradivu, prva nedvomna najstarejša omemba imena Maribor. Eh, kot eh, samo ime pove je eh, grad Ne samo zato, ker se prej v listinah omenja, ampak tudi sicer gotovo predhodil naselbini. Se se je grajsko ime prestavilo potem v naselbino, postalo naselbinsko ime. Maribor ima pač to značilno tipično grajsko končnico, kot so Burg, Stein, Eck. Te končnice so tiste, ki nam pokažejo, kdaj je se kakšno ime nastalo oziroma zraslo iz e, grajske stavbe. To so končnice, ki pač povedo o tem, da je bila to v času nastanka zidana stavba. Zato te končnice, za razliko od ostalih pretežno lesenih stavb, ta je bila pa kamnito zidana stavba in je izstopala. E, gradovi so ponavali istopali tudi po višini, čeprav na začetkih ne tako zelo, kot bi si človek predstavljal e, dve, trinac stropja so bila že kar, skoraj največ, kar so dosegali ti malo manjši gradovi. Kakorkoli. Leta 1164 je torej nedvomno prvič omenjen eh, Mariborski grad. To je ta grad, ki je na piramidija. Ne. Eh, kraj pa se prvič omenjal v listini, ki nastala oko leta 1190, ko se omenja neki v zgodopisju zelo znan prvi Mariborčan, torej tržan, verjetno je bilo najbolj prav takrat reči, nek ditrikus, ki je označen, da je iz de opido superiori, se pravi iz zgornega trga. To je zanimiva omenba. Že zaradi tega, ker vidimo, da je v samih začetkih, ko prvič kraj se nam sploh bi rekel, pojavi v nekem dokumentu, je to kraj, ki ima vsaj dva trga. Vsaj zgodnega pa se pravi, to ni neka majhna, še bolj ali manj vaška naseljbina, ampak je to že pošten trg. Poštena trška urbana naseljbina. Ne agrarno naselbina. Uh, Mogoče še Toliko, ne. Maribor ima še eno obletnico, ko smo ravno pri obletnicah a ne? naslednje leto in sicer sem pravštel 760 let od prve omenbe Maribora kot mesta. 1254. leta, bolj točno 4. decembra, je namreč bila v eni listini označena crkva Svetega Janeza Evangelista in Svetega Tomaža, kot je v tej listini to zapisano kot crkva ležeča in civitatem Maribor, se pravi v mestu Maribor. Se pravi tu v tem času, približno 100 let, od prve omenbe pa do 1254. leta, je pod gradom nastala naseljbina. Naseljbina, ki je imela urban karakter, neagrarni karakter, ki je bila sistematično izgrana kot neko trž, tržno središče. Vprašanje je, seveda, kdaj je ta naseljbina nastala. Sam bi nastanek kraja Maribor postavljal tu v, sam, v samo let prvo o, o, o, omenbo, se pravi v 60. leta 12. stoletja. Zakaj? Leta 1964, ko je iz, eh, bila izdana tam najstarejša rečme, Mariborska listina, ne, tega istega leta so štajarski meni grofi dokončno v korist andeških grofov izgubili eh, dotakrat svoj slovengradec grad, eh, se danes sveda z Mariborom ne more primerjati po pomenu. V času, o katerem govorimo, pa je Slovengradec imel zelo velik pomen. Držav je na stari, antični cesti, ki jo je povezovala Koroško z Savinsko in tudi z podravjem preko Vitanja in mimo koniške goni. Eh, to je bila izredno pomembna lega in eh, Sloven... vloga, pomen, eh, gospodarski, strateški, kakorkoli koli hočemo, eh, Slovengradeca je bila izredno velika. In ker so se Trangavci bili prisiljeni umakniti pred andeškimi grofi, so seveda, bomo rekli nujno potrebovali nek, neko nadomestilo, ne? In ne bomo rekli, da je, mislim, da bi bilo pretirano reči, da je Sloven Gradec nek surogat, Sloven, torej Maribor surogac je to bi bilo pretiravanje, vendarle. Ampak eh, trangajce so preprosto potrebovali neko novo središče. Ne? Tisto prejšnje središče gospodarsko, predvsem gospodarsko središče, to so te urbane naselbi ne bile jim je spolzel izrok in tu nekje je potrebno v to dogajanje, po mojem, je potrebno eh, priklopiti nastanek, sistematični nastanek, eh, kot se temu reče, na zeleni trati eh, Maribora. Ampak naseljbina tukaj je gotovo stala že pred 1060 letom. Gotovo. Jaz sem trdno prepričan, uh, mislim, da je to trditev, s katero se zelo lahko strinjati. Maribor leži na preveč um, dobri legi, preveč uh, privlačni legi, preveč uh, uh, uh, legi, ki enostavno kliče potem, da izkoristiš, da tukaj ne bi bilo že kaj starejšega. Drava teče relativno dolgo po oski dolini, od Velikovca do Maribora se ta dolina samo na parih mestih razširi kot je tam pri Radlah, ampak samo na parih mestih, samo za kratko, sicer je pa to zelo oska dolina. In uh, vedeti moramo, da so glavne prometnice v 12. stoletju potekale po rekah, reke so bile dosti pomembnejše prometnice kot pota tistega časa. In ti splavari so, ko so prišli končno na odprto, so seveda nujno potrebovali prostor, kjer so obstali, spočili in tako naprej in tako naprej. In takšn, takšno vlogo tega prostora si seveda lahko predstavljamo, dosti del nazaj kot pa sežajo to listine. Se pravi nekega verjetno zelo majhnega nasedbinice, ki je igrala vlogo broda, tukaj je šel brod preko reke, ki je igrala vlogo nekega pristanišča, ki je imela ne ribiško, vaški karakter. Takšno nasedbino sigurno moramo in moremo domnevati predsej Koliko nazaj lahko zgolj gibamo, no? tega se ne, ne bi izleli. Predvsem pa ne vemo, kako je bilo imeti jaz jaz bil. na 7B. Na nek način so je gotovo klicali, ehm, ampak prav gotovo ne more. Prav gotovo pa ne more. Zakaj? Zato ker mnogo pred prvo omembo gradu leta 1964, pa gradu tukaj na piramidi najbrže res ni bilo. Ehm, Tukaj se srečamo potem z tistim uh, podatkom, ki se v malo starejši literaturi seveda uh, ponavlja, izpostavlja. In sicer podatkom, da je španheimski grof, Bernhardt, ko je se pripravljal, na, uh, da se udeleži križevske pohoda leta 1947, napravil oporoko, v tej oporoki je zapustil, od to, kar jo tretjemu iz štarske svoje posesti. Med temi posestmi je bil tudi Maribor. V tem, pri tem podatku je potrebno reči, da je to podatek, ki je zapisan v Deželni knjigi Avstrije in Štajarske. Ta drževna knjiga je nastala verjetno okoli leta 1277. Nastala je kot čisto programatični tekst. Zakaj? Čisto nakratko. Uh, samo malo pred predtem je bil izvoljen Rudolf Habsbržan kot novi nemški kralj. Proti tej izvolitvi se je zoprstavil, se ji je uporil, je ni želel priznati, verjetno najmogočnejši knes Nemškega cesarstva, bom tako tako malo, ne na natančen izved, se pravi, v tem času to je bil češki kralj, otokar drugi pšemisl. Otokar drugi pšemisl je izkoristil obdobje medvladja. To je bil čas po izumrtju vladajoče rodbine eh, hojnštaufa oziroma Štaufov, cesarske rodbine Štaufov, in zdaj izolitev Rudolfa. Sočasno pa v tem našem prostoru izumre cela vrsta rodbin, vladajočih rodbin. Izumrejo eh, štajarski in austrijski imenji eh, vojvode Bamberžani izumrejo koroški vojede Španhajmi. Mal, čisto malo pred tem izumrejo prejže omenjani andeški, ki so predtem združili tudi svoji, svojim posestim in pridružili tudi ogromno vištegorsko posest. In so gospode Kranske. Se pravi, ena za drugo izumirajo te vodilne vojvodske rodbine. In o to, kaj izkoristi pač ta vakum in si pri priklopi eh, s poroko, z izsiljevanjem z vojaškom močjo, na različne načine, si priključi Avstrio, Štajersko in na koncu še Koroško in Kransko. Raširi prostor vladanja, skoraj potroji Ko je Rudolf Habsbožan izvoljen, je seveda prva stvar, ki jo je moral razrešiti, je bil grozeči spopad z, z, z pšemislam. In Rudolf se je zavedal, da tukaj ne more biti kompromisa, ne more biti dogovora, tukaj ne bo nobenih pogovorov in prijaznega dokončevanja. Zato je takoj ob izvolitvi razglesil vse te pridobitve o to, kar je pšemisla, za nepravne, za, torej za nične, In razglasil dežele Avtrijo,štalsko, koroško, Kransko za dežele brez legalnega gospodarja. Uh, dosegel je uh, Pri državnih nezih je dosegel uh, sporazum, po katerem je lahko te prazne dežele kot kaj ti po sredeškem pravu je zemlja, ki nima lastnika, avtomatično kraljeva zemlja, da jo lahko, torej, da te prazne dežele, dežele brez lastnika, lahko razdeli, seveda iznotraj držine, ne? oziroma potem tudi svojemu zavezniku, Maynhardu Tirolskemu, vendar je bil tukaj notri en pogoj. In sicer za Austrijo in Štajersko, je bilo v tem sporazumu jasno rečeno, da se to lahko, torej, da te države lahko razdeli oziroma, da lahko podeli nekdanje bamberške, se pravi, vojvodske posesti, vendar samo tiste, ki so pravno neproblematične. Se pravi, samo tiste posesti, ki so nedvobno bile bamberške, vojvodske in Bamberske, pardon, bamberske, vojvodske in postale, torej zdaj držele brez, brez eh, legalnega gospodarja. In zato je bilo potrebno narediti popis teh posestij. In popis teh posestij je ta Landesbuch, ta drželjna knjiga, Avstrije in Štajerske. To je dejansko popis bamberskih, bamberskih posestij. In znotraj tega popisa je opisano tudi, kako so Štajerski meni grof je traungalci, oz. otokari, dobili del svojih posesti iz rok Bernharda, ki se v tem dokumentu imenuje Bernhard Mariborski, in kako so potem vse te posesti posem legalno prešle z deliščino v roke novih vojvod, baben Bržanov, ko otokari 1992. leta izumre. V tej državni knjigi je napisano tako, da je Bernhard Mariborski predal otokarju tretjemu, zapustil otokarju tretjemu Laško gospodstvo, samostana v Žičah in Jurkloštru, ministerjale Dravinske, Hajdinske, Limbuške in Trušenske, ter hausce Marburg, oziroma husce Marburg, se pravi grad v Mariboru, s trgom, z vsemi pertinencami, ki pripadajo trgo, se pravi vsemi tohodki, ki trgo pripadajo, in z mariborskimi ministeriali, se pravi mariborsko ministerialno rodbino. To bi se po zapisu v tej Knjigi zgodilo okoli leta 1145, kakšno leto, mora biti dve leti pred je Bernhardt na to res odpotoval na križarski pohod, z katerega se ni vrnil. Um, praša se treba, kako ti podatki držijo, dok je držijo. Absolutno nobenega dvoma ni v samo deliščino. V to ni nobenega dvoma o tem nam govori za dosto število drugih dokumentov, ki to potrjujejo. Da je s takrat, se pravi okoli leta prišli do posesti v okolici Maribora, Laškega, tudi Radgone, ki je v tej državni knjigah sploh ni omenjene, pa je po drugih dokumentih zelo jasno, da je Radgona na isti način, v istem času prišla v ruke štatskih držav torej, imenjih grofov, se pravi, da o, o, samem, o samem dedovanju tega prostora sploh ne more biti dvoma. To je zgodovinsko dejstvo. Prav tako, kot je povsem zunaj vsakega dvoma, da je tukaj notri zapisano ne broj neresnic. Samostan v Žičah, samostan v Jurkloštru. Oba sta nastala kasneje. Nobenega takrat, ni bilo, sploh. Se pravi, nista mogla biti predne dediščine, če ju ni. kupica takšnih napake je, je, je notri. Pravi, da so vsi trušenski prešli. Kolega Martin je delo študijo trušenskih, niti slučajno niso si truš, trušenski postali štajarski ministeriali in tako dalje in tako dalje. Cele vrste napake v zvezi z posestmi Bernharda Mariborskega v Furlaniji. Jaz sem se zdaj skoncentriral samo na te posesti tukaj, na prostoru Slovenije. Cele vrste napake v zvezi z temi furlanskimi posestmi, posestmi Višjegorna na severu. Se pravi, ta dokument je dokument, ki je poln napak. Kako je prišlo do teh napak? Najbrže Vsaj jaz si predstavljam, da niti ne, da bi šlo tu za neko zavestno manipuliranje s podatki, ker še enkrat sama dediščina prostora sploh ni vprašljiva. Moja razlaga je, da so si preprosto pomagali z imeni, z toponimi, z geografskimi podatki, ki so jih takrat poznali, da so opisali dogajanje nazaj. In da so pač rekli Maribor, grad, ministeriali, trg, To, kar je takrat seveda ob časov nastanka knjige, seveda vse bilo. Ni pa bilo v času tega dogajanja, se pravi 100 let približno pred tem. Zato je potrebno ta zapis imati sila previdno in ga preveriti z ostalimi za ostalimi dokumenti, z ostalimi ohranjenimi listinami, morebitnimi drugimi zapisi. Zelo nakratko in da ne gremo v vse detajle, tisti kolegi, ki jih je kar nekaj, ki so iz, pač bolj iz tega foha tako poznajo, tekst Petra Štiha, ki je o tem pisal, ki je to detaljno razdelal, jaz bom zelo Nakratko to samo povzel Bernhard Španhajmski se nikoli, nikdar ne imenuje po Mariborom. V nobenem dokumentu. On je vedno označevan kot grof, enkrat kot grof iz Trušen in enkrat kot grof iz Koroške. In to takratko nastopa skupaj s svojim bratom Engelbertom drugim, ki je bil kroški Vojvoda in je bil označen kot kroški Vojvoda, on je označen pa kot kroški grof. Se pravi, ta podatek, da bi bil Bernhard, da bi kdarkoli nosil ta naziv Mariborski, je kaj malo verjetni. V tem dokumentu so kot rčeno omenjeni Mariborski ministeriali. Mariborski ministeriali se pred tretjo četrtino 12. stoletja ne omenjajo. Se pravi, prvice omenjajo v času že Bernhardovih naslednikov, meni grofov kasnejših vojvod štajarskih. In ti ministeriali so zelo lepo sledljivi. Ni težko najti njihov izvor. In njihov izvor je izvor iz Traungalskega iz strangavske ministerialitete. To niso nekdani španhajmski ministeriali. Nikdar bili. Oni so prišli skupaj strangavci v ta prostor, preko Vildona. To je ta zelo velika, sila zanimiva družina, ki je imela na koncu svoje posesti vse dol Bosavinskega v nadvitanjem. Ta, lindek so imeli v feudu, Za krajši čas so bili v... v Torej en tako so posest, nagrado, velenje in tako naprej, pa potem daleč eh, gor. Sila zanimiva rodbina, ampak nobene veze nimajo pa z Španhajmi. Nikoli niso imeli in eh, to je, je preprosto ni mogoče takšnih sklepov eh, eh, Sprejet. In tretji eh, argument, če je bil Bernhard Mariborski. Če je bil nek grov tu v Podravju, bi moral v tem prostoru nastopati pred smrtjo. Pa skoraj, da ne. Bi, moral, bi se moralo v njegovem spremstvu, bi se morali pojavljati vitezi iz tega prostora pa recimo Mariborskih tako sploh ni, ne. zelo redke so pa omenbe tudi trojinskih oziroma dravinskih, krušenskih, pa se jih ne da povezovati samo s tem ali pa celo izključno s tem prostorom, daleč od tega. Predvsem bi pa Bernhard tukaj, tako kot je predstavljen, verjetno, ne verjetno, sigurno igral neko neko širšo vlogo. On je bil kot predstavljen v tej državne knjigi kot nek menigrof. Ne sicer s tem izrazom, ampak celotna predstavito Benharda Mariborskega je v bistvu predstavitev na ravni nekega menigrofovske oblasti. Pa nimamo nobenega dokumenta, niti enega, ki bi dejansko v resnici, v resnici izpričeval eno tako njegovo vlogo. Da bi, da bi ustvaril tu nek, nek, neko povezavo, nek frban, ne, kajti te, rečemo jim, protodržavne povezave, se neveške so personalne povezave. To ni, se človek se ni mogel identificirati z neko državo, kot pojmom, ampak se je identificiral z osebo, z, torej, šlo je za te osebne povezave. In nobenih takšnih Uh, uh, ferbandov, no, prostite, da, da uporabljam ta... In pa sej smo maribor. Uh, je je uh, nobenih takšnih indicov za takšne povezave. Niti najmanjših indicov za takšne povezave. Ni. Ampak, ne, vedno je ampak. Uh, dejansko, in iskreno in pošteno. Uh, Avstrijska štajarska državna knjiga je milorečeno vprašljiv dokument in na osnovi enega samega zapisa v tej knjigi ne moremo sprejeti prav čisto nobenih eh, zaključkov. Pak stvari vseeno niso tako zelo preproste. Ne? Eh, Bernhard Španheimski, ne Mariborski, Španheimski se ogromno pojavlja v listinah, ogromno listinje. Število listin se bliža številki 100, v stopa, kar je za srednoveškega človeka izjemno veliko. Res je tudi, da, se bile to, da so to listine, ki so bile zaradi pomena hranjene v teh državnih, državnih arhivih in so zato se, pač se bolj čuvale tudi v manjših gradovih, a ne so se te zdaj vendarle več zgubljale, ampak vseeno v kar nekaj listinah nastopa skupaj z svojo, eh, z svojo družino. In tisto, kar je zanimivo in kar lahko, ampak zgolj hipotetično, da ne bo nesporozumil, dopušča, ampak, je dejstvo, da je Bernhard, med, kater nastopa naštet skupaj z svojimi brati, vedno naštet na, na prve mestu. Pa ni najstarejši, pa ni Vojvoda, kot njegov starejši brat Engelbert. Engelbert je drugi, ne, je kroški vojvoda, v listini je Bernard pred njim. To je nenavadno. milo rečeno ne navadno. Tega si v Srednjem nikoli nikoli ni dovolil, zelo so bili občutljivi na to. Vrstni red je moro biti zelo čuvan, zelo natančen, zelo precizen. Vedno se je vedlo, po kakšnem vrstnem redu se je zapisovalo. Zakaj? Pa to ni samo enkrat. To je, to je pravilo, da je kot prvi med brati zapisano. Kaj je torej tisto, kar dela Bernharda tako zelo pomembno? Nimam odgovora. Če ste zdaj pri, vsi napeto pričakovali, da bom povedal, ne vem. Dejansko ne vem. Jaz ne morem reči, ker bi... bi, bi, bi Bilo to skrivjeno z vsemi uh, najbolj uh, o, bazičnimi normami uh, strokovne, znanstvene poštenosti. Ne morem reči, da je on uh, podravski grof. Se pravi, da je grof v podravju. Ne morem tega reči. ABCD pa tudi ne more biti razlo. Ne, nikoli. nikoli. To pa ne. Uh, mislim, da srednji vek sploh ABCD v tem smislu ni poznal. Ne? Ni, ni, ni, ni bila nek faktor, sploh ne. A, a, a me razumete? To je en, ena, ena stvar, ki, na katero ni pravega odgovora. Druga stvar, na katero ni pravega odgovora, je samo ime Maribora. Uh, Maribor, se pravi grad v Marki, Markburg. Ne? Uh, to je ime, ki nekaj pove. Ne? Se pravi kot grad v Marki. Če en grad označiš kot grad v marki, ga s tem izpostaviš, to je tisti grad v marki, ne? to ni kar en grad v marki, to je tisti grad, najpomembnejši, tisti velik, lahko bi celorekli prvi, pa to ni res, to najbrž ni res, prvi grad tukaj v tem prostoru je gotovo Hompoš, samo ime Hausenbacher, že to, da enemu gradu rečeš Haus, je veliko pove, ne? se pravi, to je bila prva taka zidana malo večja bajta, da se Da, da, da, da je bi rekel, bila upravičena do tega imena. Ampak, kaj je maribor maribor? Kolega Šlih je to zelo hitro opravo v tem tekstu, zelo na hitro se s tem ni ukvarjal. Dejansko ni prav, je težko na to, to težko odgovoriti. Ne? Tista najbolj preprosta, najbolj preprosti odgovor je v bistvu zelo hitro na, na, na dlani in to je. Uh, ime je pač dobil, za ko so ga trangavci dali postaviti, so ga postavili kot novo središče v podravju. Ok, samo uh, to ne upravičuje uporabe besede Marka zraven, spravi pravi mejna grofija. Marka je isto kot mejna grofija. Ime, rekel, razlog za ime ni dobro razložen s to zgodbo, ki smo vam jo predstavili in ki v bistvu edina skozi dokumente nekako pije vodo. Se pravi, da Maribora pred 1100, rečmo, okrog 60 najbrže ni, ne? potem nekje do tega časa izgre en grad, tako je za tistim pa smemo domnevati zelo hitro, zelo uh, sistematično izgradno potem trškega naselja pod gradom. Uh, to je slika, ki edina nekako drži vodo, ampak ne razloži vsega. Ne razdruži vsega. Pa mogoče zato, da bo mogoče malo bolj heca, ne, uh, pogledamo še, kako je to s to Marko, s to menografijo. To je ena taka zadeva, ki je dolgo bila, potem je začela dobivati, uh, namreč ta menografija podravska, je začela dobivati v stokolnjo literaturi vprašaj, danes je pa ni več. Bom poskusil razložiti. Uh, Menagrofija v tem prostoru, se pravi v prostoru vzhodno od tega dravskega gozda, se pravi tu Maribor, pa potem tja proti, smeri proti ptuju, se omenja v kar nekaj listinah v 12 stoletju. Omenja se kot menagrofija transilvam, on kraj gozda. Omenja se kot ptujska menagrofija. Omenja se kot omenjna ob obdravi. Nikoli kot Mariborska. Nikoli, kar dosti pove. Uh, ampak, a vesem, kako je s temi omenjnim med v 12. stoletju. V 12. stoletju omenjne niso več imele tiste funkcije, kot so imele stolet pred tem. To je ena stvar. Druga stvar je, tako različno poimenovanje ene mejneografije govori o tem, da nekega trdnega imena, trdne identitete ni. In če pogledamo vse te listine, v katerih je ta grafija z različnimi imeni omenjena, vidimo, da so vse listine nastale v eni pisarni, izjera pisarni Samostana v Šeng Pavlu na Kroškem. To so vse Šeng Pavelje listine. Šeng Pavel je kot najbrže vemo, imel zelo obširne posesti, podeljene tukaj od Obdravi, torej proti Mariboru, od grada pa tudi do, do Fale. In sam samostan je seveda bil še kako zainteresiran za vse te posesti. In tako se v teh listinah, ki jih ta, ta samostanska pisarna proizvaja, pač uporabi tudi več teh različnih izrazov, ki verjetno ne povejo nič drugega, kot to, da gre za prostor tam, na oni strani tega pragozda, ne? prostor, ki nima nekega posebnega poimenovanja in ki najbrže tudi ni formiran kot neka trno izdelana majnagrofija, sformirana majnagrofija, kot je bila v tem času majnagrofija štarska menagrofija, kot je bila v tem času ukranska menagrofija, isterska menagrofija. Najbrže, da ne. Ampak vendar le. Uh, leta 1980, jaz smo šli fest nazaj, leta 1980 je bila izdana, ne zaz, jaz mi se je Oton drugi nemški cesar, izdal listino, v korist uh, grofa viljema Savinskega, Savinčana, uh, iz te znamenite uh, Savinsko, menogrofovske. Jaz uporabljam izraz, tudi za Savinsko uporabljam izraz menogrofija, če tudi je nekaj dvomov, jaz mislim, da v tem primeru ti dvomi niso opravičeni. Uh, rodbine, vsi poznate, Viljama in Hemo, uh, gotovo vsaj po te, te osnovna slika vam je znana. No, eh, Grohu Williamu Cesar Otton II izda listino, s katero mu podelim, jaz sem si jo sfotokopiral, da jo imamo tukaj, mu podelim eh, 20 kraljevih eh, kmetij z vsemi pertinencami, eh, ki ležijo v grofiji grofa Rahvina, na vzhodni strani gore, ki se imenuje Dobrič pa vse do vrhov stenice in Brezija. To so tri, eh, tri, tri topografske točke. Ležijo od Kuniške gore, to je namreč Dobrič, je Koniška gora, pa do Vitanja. Nerodno pri tej meji, je, da če pogledate na zemljavit, bote videli, da je to ravno črta. Težko je za ravno črto zamejiti 20 kraljevih kmetij. 20 kraljevih kmetij je kar velik, to je kar velik obseg. Dej? Ampak če pogledate, bote videli, da je to čisto ravno črta. Kljub temu se verjetno posem pravilno v tej podelitvi domneva nastanek vitanske gospodščine oziroma tega vitanskega prostora, ki je potem prešel uh, v rote krke za uh, dediščino. Uh, ta posest je označena kot posest, ki je kraljeva posest, ki pa leži v grofiji nekega grofa Rahvina uh, in naprej je potem označena kot posest, ki se na to od koniški na naprej dotika meje grofa Markvarda in na tisti strani Rahvinove geografije, kjer se ta dotika Savinske geografije. Se pravi, malo zapleten opis, tako zelo tipično za ampak eno z drugim pomeni, da je to bila posest, ki je bila prvotno izuzeta iz posesti Rahvinove geografije, podeljena viljemu in se je stikala na jugu z tisto prejšnjo Viljemovo posestijo, na severu z Rafinovo posestijo in potem verjetno na vzhodu nekako z to Markvardovo posestijo. Težko je to drugače razložiti. Dosta bila te dva moža. Markvard je spada v Rubino, ki jo poznamo v običajno zudopisijo z imenom Epsteinci, Grof obzgodni ob zgornji muri in kasneje potem opravljajo pred predtravnjavci funkcijo meni grofov. Kdo je Iskreno, to je pa vprašanje, na katero se trudimo zgodovinerji, naši predhodniki, mi odgovoriti že ne vem koliko je sto let, pa še na bedeni pogrundu, kam spada ta nesrečni Rahvini. V njemu se je pa običajno domnevalo začetnika tistega, kar je bilo kasneje potem v 11. 12. stoletju označevano kot menagrofija podravska. Se pravi, na osnovi tega, bi ne, na osnovi te, tega, te posejsti, tega rah, grafije, bi iz te grafije podobno kot iz Viljamove nastala Savinska grafija, iz Markvardove nastala karantansko, oziroma štarsko menagrofijo, iz te rahninove bi ne pa nastala kasneje ta menagrofija onstrangozda, podravska, kot rečeno, maradično ime. Ta rahnin se pojavi, potem se bo še v eni listini, to je listina, s katero otom tom tretji, takrat ti bo čisto majhin otrok, je podelil seveda, vemo kako, nepreko, preko svojih posrednikov, torej podelil grofu Rahvino, 15 kreljevih kmetij z vsemi pertinencami v razvanju. In pravi, da če pa tukaj ne bi bilo dovolj zemlje, se pa lahko iz zemlje ležeče v Rahvinovi grofi in sicer v okolici skorbe, bi se ne od tam manjkajoče lahko vzelo. Se pravi, za Rahvinovografijo imamo nekaj opornih točk. Imamo razvanje, skorbo tam pri dravi in pa dole skoraj prijemo do konic. Mala severno od konic, ampak malo severno od konic. To je veliko. To je veliko, ker morate računati, da je v času, ko te dve listi nastaneta, nedvomno že izgrajeno Salzbursko-Ptujsko eh, gospostvo, ki je relativno tudi veliko. Se pravi, prostora skoraj nimamo več za, za, za še kaj. Kaj je bilo s to grofijo? Ne omenja se nikoli več. nobenih naslednikov, ki je grofa Rahvinani, nobenega indica, kaj se je potem dogajalo dejansko v dokumentih ni. Vse, kar imamo, so potem dosti kasne uh, podatki o tej marhi, transilvan in podobno. Vmes je pa en ogromen prazen prostor. Čas. Kakšen je ta čas? 11. stoletje je čas uh, intenzivnih bojev za Mađari. Leta 1955 se je zatero o tom prvi promagal Mađari. In Mađari so se res takrat potem ustalili, umirili, lahko se je začelo nekoliko uh, mirnejše obdobje v zgodovini slovenskih držav. Ampak daleč od tega, da bi bilo mađarsko-nemških vojska konec. Daleč od tega. Leta 1942 je bila velikanska bitka v okolici Ptura z velikim uspehom Uh, rečmo štajarcev. Uh, takšnih bitk je bilo nebroj. Se pravi, na tem prostoru, o katerem mi zdaj govorimo, se kaj stalnejšega sploh ni moglo uh, sformirati. Ena taka mena grofija Rahvinova je vprašanje, koliko je sploh imela možnosti, če za njo ni stala ena res močna rodbina, kar pa očitno ni kar pa očitno ni. In eh, ta grofija je gotovo leta 1918, 1985, bila na isti stopni, kot eh, Savinska grofija, eh, karantanska, oziroma eh, ta grofija obmori ki ne stane potem v karantanskom enokrankom brev, na isti stopni, vendar ni izvedla eh, tega razvoja do konca ni se razvila v menografijo, Ampak to ne pomeni, da je ni bilo. Bila je in ta prostor je vendarle na nek način moral prehajati iz roke v, rok. Iz, iz rok v roke. Komu? Kako? Je težko reči. Z lahkoto se pa tukaj da špekulirati, seveda prosim špekulirati, da je tu nekje iskati potem posest Bernharda kot nekega narekovajih naslednika. Ampak pa ste, tukaj je ogromno, jaz upam, da sem zadoskrat to podaril, ogromno špekulacij in ogromno uh, uh, neodgovorjenega. Če se vrnemo, sama uh, Bernhardova prisotnost na prostoru Maribora, jaz mislim, da absolutno ni uprašljiva. Vprašanje kako je prišel do svoje posesti. Kako so Španhajmi prišli do posesti tu, v, za tem prostoru. More biti kot neke vrste nasledniki preko porok, sorodniki, težko je reči, ker ne moramo tega ravina za nič zagrabiti, ne? kot neki dediči tukaj. Gotovo je vsaj del te Benhardove posesti prišel v španskojninske roke po bitki z, uh, z, z, z Askrini, nasledniki, William in ki imajo tukaj ob Dravi precej obširne posesti in jih uh, Ne vemo, kako je prišel. Prisotnost Benharda tukaj in to, da je Maribor del te dediščine, pa absolutno ni nobenega, uh, utopa nobenega Ampak. To še vedno ne spremeni preprostega dejstva, da o Mariboru leta 1945 pa ne moremo govoriti. In to kljub temu, da so arheologi, ki so zdaj tako zelo lužno izkopali in prezentirali grad v pristavi po besedah same vodje tega dela, izhajali iz predpostavke z željo in z ciljem najditi grad Bernharda Mariborskega iz prve predvice 12. stoletja. V to so štartali, to so hotli dobiti in to so tudi dobili. Tako. Mira mi je pokazala. Zid rekla, lej, tole je, pa, tole je pa še Bernhardo. In jaz sem pokimol. Kaj pa naj drugega? Se ni argumenta, ne za, ne proti. Sej veš, tu si v tisti sivi coni, ko lahko greš prepirati ali pa pokimaš. Jaz sem pokimel. Ni argumente za to. V kopica, kopica drobnega materiala je bila skupanega na piramidi. Kopica res ogromno. Med njimi tudi zelo stare lončenina ki pa po trditvi zelo kompetentne arheologinje ne more biti niti enko starejši od konca 13. stoletja. Se pravi, nj. pri najboljši voljeni in nič ni narobe, če je grad na piramidi nastal verjetno res k malu po tej deviščini, po pravzemu, potem, ko postane ta posest Trangalska ne nazadne, 3. leta 1060, eh, odpre eh, eno najpomembnejših cestnih povezav, to je cesta preko Semeringa, cesta, ki pripelje iz Dunaja preko Semeringa v Bruk na Mori eh, in potem naprej ob mori proti Gracu in takrat okoli leta 1060 postane Maribor nadzanimivo, v trgovsko, strateško in tako naprej. Predtem pravzaprav manj je bila ta povezava ob Dravi, povezave iz severa pa ni bilo, ni neke prave. Na, na to gre po Dravi? Ne, ne. A veste, reke so bile za, za srednjevega človeka v bistvu bistvo transporta, bistvo transporta. Uh, rekel si je, treba tako predstavljati, predstavljati ne vem, kot če greste primerjati stroške enega ogromnega medcelinskega vlaka z kamionom. Ne? In ko potem to ponožite, da dobite isti izplen ven, je, je jasno. In tako približno je bil tudi izplen, če ste vzeli eno uh, splavarsko uh, um, kolono, torej to je so cele, cele naveze, so bile, ne? ki je šla dol, ali pa počasno, peš, eh, eh, tovorniško eh, karavano, kolikakoli je že bila velika. A še bolj izpostavljena na rope? Apsolutno, Če bila tudi, veste, po rejkah je bilo se sorte. Eh, to sicer je bolj, v tem malo mlajšem dobju so potem se najdejo kakšni podatki tudi o, o tem, kako so ga spavari znali grdo, eh, gor plačati. Uh, za te starejše obdobje pač podatkov sila malo. No. Uh, ta najstarejše obdobje so problematična, če hočete, tudi toliko, da uh, so tu te bele lise vedno ogromne. Ne. Ogromne. Podatkov teh, teh finih, drobnih podatkov je Bog malo. In, uh, zato, je, uh, zato je včasih težko neko kolikor relevantno sliko podata. Ne. In kjer je v bistvu lahko tudi dve, tri Različne razlage, pa je težko reči, ki je bolj prava. Ampak, jaz sem poskusil vam povedati, kaj je, kateri so tisti koraki, ki so nedvomni, in kje je potem prostor za razmišljanje, za razmišljanje. Nobenega dvoma pa ni, da je po prevzemu Travoza, Maribor pa doživeti en izjemno hiter razvoj. Samo, če ste šli pogledat, kako je to šlo. Ta prevzem se zgodi. Okrog 1150, da, da kar zavkrožimo. Uh, okrog 1190 imamo že naselbino za dvemi trgi. To je šlo izjemno hitro. Na dveh terasah. Na dveh terasah, To je šlo izjemno hitro. Izjemno. In, in uh, samo 50 leti kasnej naseljbina že mesto. 50 leti kasnej najdemo že uh, mestnega sodnika. Uh, Samo malo kasneje je tu judovska skupnost. Vmes se nastane nastane crkv, nastane obzidje in tako naprej, ko naprej to je šlo ekspresno. Itak, ja Ko poznam so rimski časi na jugu. Se pravi na desnem bregu Drave. V, na levem bregu Drave, pravzaprav, kaj dosti Rima ni. Na desnem pač. Na desnem pač. Tam je pa puf. Skor kjer se sadite lopato. Vam, kje vam pade. Um, Tako da, tu na levem bregu pa kaj dosti Rima ni. Tudi, jaz sem mu rečel, da sem bil po svojo presenečen, ker, ko smo bili gor na piramidi, sem se pogovarjal z, z, z vode iz in je rekla, da Kazao, da mi je prasko dvino, ki so tam skopali, kar je logično, ker je ta skoraj vedno. Kazao, da mi je čudovit srednje ved. Vmes pa manjka. Vmes pa Mene je osebno da, pri da bo pripričam, da bo kaj tudi umestnega, da bo kot v zelo jasno, pa je ni bilo. Je ni hotlo biti. ni ne, ne rečeno, da ni, a ne? Ampak, ali pa da je ni bilo. A veste, to je tako. Kaj je bilo na piramidija? Ne, ampak piramida je ena tako izpostavljena točka, ne daljši tega, kar je bilo, je bilo Spoh, ne. Ampak piramida je tačna izpostavljena točka, da če je kaj spodaj, ne, človek pričakuje, da se zgore nekaj utrjenega. Kaj deko zaščito potrebuješ, vedno si jo, vedno je boš. Ja, hoboš je na drugi strani. Dve točki, ali To je res, ne, to je res, to je res. Zato je pa še bolj uh, nenavadno, ta, uh, nenavadno to ime Maribor, tudi zaradi te, kjer je Hompoš prej, sigurno je prejstal, sem to rekel, ne? sigurno je prejstal, prej se pa gleda tam. E jaz ne morem pokazati, ne? tam je samo tisto, kar sem prebral, toliko in toliko v kmetiji tam in tam, več ni. To vredi, ki je ki ste ja. našli? je bilo o Mariborskem in ne poznam. Evo, da ne, ne, na pamet, ne, ampak ne, vem. Močetike, veš. Hm. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, iz tega obdobja, ampak to ni... To je težko reči, kako ti novci so v rabič, ker novci potujejo. Ne? Um, to, da najdeš novce, nekje, to še ne pomeni, da je tam nekaj bilo. Kljub ne? ja, temu je pa re zanjivo, kje so jih našli. Našli so jih točno pri obnavljanju Sinavoke. To tamle, v globoko noter v, v, v že so našli, mislim, da, dva tri Antonijane, pa še kakega, da ali kaj takega, mislim, da tri, ampak to so tam. To je zanimivo. na ko so kopali, si na bogov mm -hmm. šutven. In kjer druge? Če mm -hmm. je pa lok prizu terase, mislim mislim na prvi terase. Na prvi terase, ja. Se bogov na prvi terasi. Ja. Na prvi terasi. Čeprav, je bilo, tam je bilo zelo veliko predelavano, Tam je bilo ogromno predelavano in to sta lahko prišlo tudi z zemljo. To je lahko prišlo z, z peskom. To je lahko, a veš, to iz lahko prišlo gore. Ko se je utrjevalo, ko se je nosilo, ko je to, je, mislim, jaz sem doživel že vse sorte kaj, pri moje šefici, um, moja žena v uh, In uh, pri jaz vse sorte že doživel, kakšne, kakšne nenavadne stvari, kako se to potujejo, te predmeti, tudi včasih ne moraš verjeti. Uh, jaz se nekaj veš, pomeni mejna kopija, vzpravljeni mejna ob neče. Mejna krajina, ja? to je bila Meja ob manžarski. Zazemljamo no pa podobno kako je Marburg-Anderland, eh? znači Bogra bo Podlapsko mesto, eh? kaj budemo je tam kakrameja? je ta To je res, ja. so ta red medije. Nemče je nova tvorba. Ja, ampak... kako ta... močeš? Mene so pa... Meja Nemčije je bila mnogo zahodne kot je danes. Nem, Nemčija kot neka tvorba, no, ki je ne, ni bilo, nije, ni bilo no. ampak uh, Prusija se je zelo daleč rila na vzhod. Ta meja bi rekel, kraljestva in Poljske ali pa slovanskih deželj še bolj nazaj ne, je bila dosti bolj zahodnega kot je zdaj. No. Saška je, recimo, ne? Saška je bila strogo mena, pa danes ni, ne? se ima manjše meje, se stara iz mnogo Iz mnogo dežel držav, če hočete, ja? Jaz sem prema da mena ni malih Nemo, ker je to pomenilo menagrofija v neki večji zadevi, ki vlastno se stavlja na celoj treželji. Ne? Hmm, ne, to ne. Menagrofija ne. Menagrofije so bile tvorbe, ki so nastale zelo sistematično kot nekaj obramna, obramna ketna, ki je branila vzhodne meje nemške države. To Ja, ja, lahko bi se tako, ja, ja zakaj ne. A ja. pa rimske lime nekaj podobnega? Na nek način. Lime se bil bolj osko profilira, drželja so bile vendar ne ja, v bistvu ja, šlo je za te neke sisteme, kako se brani. Ne? Ja, ne. Sisteme, kako se brani. Sej, tu, v Seveda, seveda, seveda. Meja proti mađarski oziroma današnji hrvaški ne, je nastala šele potem v, v 13. stoletju, do konca 13. stoletja, ko so gospodje Ptujski kot tisti glavni potisnjeni tukaj imajo na Dolenskem, ne, so bili pa to višnjegorci pa Španhajmi. Ki so, uh, torej višnjevgorski ministeriali, pa, pa španska ministraljeta, ki je potisla na mejo v Belokrajino. krajino. In kje je človek, recimo, da gorice, če na strani mm, Ne, ne, to potiskam. To pa, jaz, To potiskam. To potiskam. To potiskam. To potiskam. To To potiskam. To potiskam. To potiskam. To potiskam. To potiskam. To potiskam. To potiskam. To potiskam. To potiskam. To potiskam. In to je tako nemirno in tako uh, tako uh, v področju in moram vedeti, da so konec 11. do začetku 12. svetja v strašnih nezirih. Mhm. Šele no, 1131 leta se potem se Konradovim uh, sporazumom se to no. pa umiri. Ja, sad zbram, ali da zbram. Ja. zbram, zbram. Uh, celotn, odporovno pas od Dunaja tukaj dožel, recimo čez današnji burdu na Pa to je vzhodna Škaja, pa recimo celotna regi, celotna Slovenija, odsudijo Mađari tudi od konca 17. stoletja in uh so -huh. še vedno imeli nekaj zelo škodljivih. Mađari so tukaj tako, agresivni je imajo najbolj šladiv slava za kralja, a neki je nabil ne z njihovim čudež in, in on, recimo, prek Mure, je bil vključen v njihovo državno zemlji. Ja. Moj, do do, do takrat je bil savjec Burško, ne? Ja, do takrat ja, prav. je, je ne? Po pa ne je več. Mačari so še Ne, svi Mađari predstavljali kot mongole, ne, nikakor ne. Ja, so, originalno so iz podobnega vica, ampak ne več kredit da im dolgo teko pomojem, da so v fazi, ko so prišli iz polnomatskega življenja v stalno sebe in samo črna armada še ni ustala potem. Ne, ne, ne, ekipa. To pa dosti kasne. To dosti. Ne, tisto kar je zanimivo, če rak sam to kar je kolega Andrej rekel, ne tisto kar je zanimivo, da v tem neskončno nemirnem času, neskončno nemirnem prostoru, ptui pa ostane To no, je ne? Imel, ne? Za nemajilo, da je tu možno, da je to pravzaprav bila predvsem kot trdba. In koliko je bilo tu civilnega življa, je bilo, bilo namenjeno, znači, je živelo od, od kako bi zdaj temu rekel? V skrbi od preživljanja, je Ja, ja, pravilno. To od tega, da pač, Delajo orožje, delajo orodje, da bojska vojska njih in tako naprej. Vsi gradovi so prvotno v trdbe. Vsi. Ampak na, nasledbena. Ne, nasledbena, pa leta ne, no. 60 največ. Leta, leta 1131 brezstne veku je prišlo do zelo pomembnega sporazuma mirovnega sporazuma med Salzburgskim Načkofom, med Konradom in Mađari. Ta sporazum je dejansko potem omogočil, kak pravi Konrad do očivljeni da je da je poselil, v zemlje, kako je zemlja, kože, dobesedna, bom je, no, torej, da je gost poselil ta prostor kot je ostala Štajarska. Govoril je seveda o salzburškem, o salzburških državah, ampak gotovo velja enako tudi za ostale, ne salzburški prostor. In ko govorimo o začetkih Maribora, govorimo že o času po tem mirovnem sporazumu, se pravi, ne, ne, Maribor, ko nastane, kot naselje nastane, kot urbana naseljena. Rečete, da je hitro raz? Koliko bi še pregaošali, da bi to pomeni? Se ne, da, se ne da reč. Je to 20 hiš, recimo za pričakovanjem nečem, kar ima zgornji in spodnji trg, ali je to 40 hiš? 20 hiš je njižko. No. No. No, ja, <laughs> ja, ja, 20 hiš je verjetno malo premalo. Ne. Za, če vzameva, ne vem, 13. stoletje, oba trga, potem takaj so tako obdani žup z obzidjem in tako naprej, ne, tukajski še premalo, ampak kaj grozno več kot, ne vem, 50, pa najmeš tudi mene. Ne vem, samo jaz sem zdaj lahko čisto na pamet. Če Čili rečete 40, bo isto velalo. <laughs> če lahko, če osto dalje, od ne, konca 12. stoletja naprej, začnemo resno ne imati surka, kakak je dopleje, on seveda ima tisto, da je prej ando španj. Abo če ga tukaj dalje začnemo res najmati in njegove razlage, ki pa so, stojijo s komentiran že od Mariboru v prvotnem naselju, torej do inferiore ja. in superiore, na dveh terasah eh, on eh, razmišlja, nekje tu na prelomu iz 12. 13. razmišlja o skupaj do 35 hiš. In sicer, da bi naj terasa spodaj akoli eh, na današnji tržnici pa minare, ja. naj bi bila nekje do 10 hiš, potem pa ne tule na Koroški, na zametku koroške poti in ja, ne naj bi bilo še naslednjih 15-20 hiš, ki se potem so začnete je, in, uh, Že to je vprašljivo, je je, je ali, ali je res do 30 kiš tukaj Težko je reči, kar rečeš, ko je težko. Kolik res ne ja, mm. potem, mislimo, je potem glavni ja, Stolnica? se omenja že uh, hitro, v bistvu, uh, kot cerko Svetega Tomaža. Se omenja zelo hitro, čakaj prva omemba, pišu kaj. Objekt kot tako? Prva omemba, celke srede Tomaža, 1200, pa... Najprej je Župnik, odskazno se je, je, je 1898, ali ja, to je Župnik, to ni Najprej je Župnik, ampak ja, no, recimo tam okrog 1200 je sigurno stala, tako. S da pa mi dobro vemo, ali ne? Mislim, a geolog dobro izopaj da pa najprejši sagranji objekt bil pa na, na lasu točno pod kurbne znamenje, ali ja, ja. pa ga so ga odkopali in ali za njega nikče Mariboru ne ve, ker pač smo tako briljantni Mariboru. Smo se doni prvaki in bi vemo, kaj bi je za ideješčino. Vse to nisemo Maribor, daleč od tega. To ni Ne, ni dobra tolažba, ne. To sploh ni tolažba, to je rezignirano ogotovitev. Je pa to ena prednost. Če vedem, kaj je tam, bi še vedno zaredno odkopališ. Že... To je pa res. res. Vsaj uničiš ga ne tako. Ne? Najslabše je tisto, ko se, ko se odkople, pokaže, pa pa ne veš, kaj bi z njim. Pa ga pa čas pojede. Tisto je najslabši. V nekak način si lahko človek predstavlja, kakratni Maribor, recimo zdaj, zdaj zmanovanje, da je to nekje šest kilometrov pač urbanega naselja, pa pa so Polja, pač Pokorje, Nekega gozda, recimo, če se ozame, da tu verjetno ne bo ali ima in da si prava Kaj je bilo v tistem času? To ko si, pred... si predstavljate. Uh, hodite, jezdite, kar imate rajši, in ni nič. Ure in ure ste lahko, kakšne kmetije, po dve, tri skupaj, ena, nič. Potem pa naenkrat pridete pred obzidje. Ni veliko, ni ogromno, je pa obzidje. Uh, to so bili kot eni tujki. Vse eno. Vse eno. Edino zjuga nekaj drava vmes. Vse eno. eno. eno. Velaj za vsako, se veš, to manjšo urbano naselje. To so bili kot, kot uh, ufoti, ki pristanejo sredi uh, agrarnega, popolnoma absolutno agrarnega uh, prostora, potem rusk, nekaj obzidenega, zelo zgo, zgoščeno poseljenega. V bistvu, za tisti čas nenavadno zguščeno posebenega, zgužvanega, umazanega, smrdljivega, pa to je bilo to. To je bilo... lesenega. Lesenega. lesenega. Praviloma je bilo tako, da so bile stavbe v temeljih kamnite. To je lahko segalo recimo, malo ven, ampak nekaj, potem pa vse leseno. In to je gorelo non stop. Kaj pa je bilo? je v, bistvu, ali... v bistvu, da je, da je držav. Uh, hiše so, uh, zdaj ne moraš vsako hišo s sem pokazati, ampak praviloma so bile hiše tako, da je bilo pritličje delavnica in prodajalna. Ne? To je bilo vse v, v, bistvu, v enem, prodajalo se zunaj, pred delalo se notri, videl si kako dela, in prodaja pa zunaj, tako zelo poantično uh, je pravzaprav zgledalo. Prvo na stropje je bila stanovanski del, In potem vrh je, so bila skladišča, odvisno od kakšna obrt je to bila, skladišča pa prostor, kjer so kakšni vajenci prispali, pomočniki. Kako velik je bil Garison v tem času? Kdo? Garison. Garison. Bojska. Garison. Bojska. V mestu? Jo. Ah. Kar je bilo, je bilo nagradov. Kar je bilo, bilo nagrado, v mestu pa kakšen čuvaj, ki je ti čuvaji so imeli nalogo, ko je sončen zahod, zakleniti vrata, ko je sončen zahod, odkleniti vrata, po, potem po noči so običajno, ko enkrat na uro bi se sprehodli, čuvali, opozarjali pred morebitnimi užigi, najraje so bili po noči, ko so ljudje zaspali, ognjiček je pa še malo gorel, ne da je bilo toplo, in takrat je užgalo. Zato so voljo krok in a ste gledali kdaj prvega kekca? Nikoli. Nikoli. Prvi kekec se začne kako? Če z vas gre tisti vaški čuvaj in sedaj ura je ne vem 2 zjutraj, vse je v redu, mirno spite. To so delali ti čuvaj. Pač hodili in opozarjali, obveščali. Mirno spite. Vse, okay. A vete, bo, vete, kaj vam, vete kako bom rekel, to se tako navadiš, to je meni moja babica razlagala. To se tako navadiš, da se zbudiš, če se ne zadere In se ne zbudiš, če zaopije. to se, se zbudiš, ker mimo. Točno to, točno to, kaj te vrabič ne zbudi. Tak, je v starih časih recimo v v so ponovadi da nekaj ur vodi, ki se pošli spati. V samostanih, ja. A, glede na to, da je takrat situacija, pa, glede še ni, še do identifikacije in takdaj, so imeli malo ritem, ki se pa, Ritem, ja. ja, to ja, ampak... A, da nekaj tu boč, kot se sem imbral, bi se spomnim, srednje veko, Uh, bilo bi čajno, drugo in pa si se no, spodil, je s, s nas se sprehovo, prebrati, je ja, pa Ob štirih petih je sonce šlo in takrat so šli delat. No, nekaj šli. so šli, delat. So šli delat. To nisem nikjer... No, rita ni je Zdaj, ritem bi jaz sigurno, da je bil drugačen, <totipra> drugače pa spati so šli tako, ko pa grejo zdaj, kaj teba so šli spati, vse ni bilo druge. Kaj pa boš, takrat ni bilo televizije. Uh, vsi so bili v v prostoru, ti so na hitro pošlihtali, kar je bilo za pošli pošlihten, pa so šli pa spati. Eno drugo opišanje, jo, mislim, si čest tako nekaj prišli. Um, Zanima me, takrat, ko prišlo do neke eksplozije tega, pravče pravite razvora mesta, Uh, kaj je tisto gospodarska in obratniška dejavnost, ki je nekako napodlagi, ne katere je pač, prišlo do tega razvoja? Kaj je tisto, kaj se ne bo spodbojali? Kaj se ne bo razvijalo? Eno obrti vam ne znam pokazati. Prvi obrti, ki je omenjen, je nek kožar. Uh, ampak to ne pomeni, da je bila kožarska, oziroma rečemo kar takole osnjarska, uh, na široko dejavnost najpomembnejša. Bila je pomembna, apsolutno. Ja, na razvoji tega v kraju, pa, ki je mesta, da je v in pa pač dekretov, nekega interesa, In pa gospodarske potrebe. Gospodarske potrebe. Mestne naseljbine so bile med seboj postavljane na en dan hoda. Zelo jasno so bile trgovskega, da so hodili od, eh, ko rečem, mestna naseljbina, mislim tudi trge. Pre urbane naseljbine, da ne bo naj sporozumel. So bile na en dan hoda med seboj. In že to recimo je zahtevalo tukaj neko nekakšno urbano naselbeno. To je ena stvar. Druga stvar, sam prehod preko Drave, sama lega ob Dravi in pa te cesti, ki pride iz severa. Vse to je samo po sebi bi rekel, spodbudilo k nastanku neki taki neagrarno naselbeno. Tako si predstavljajte, pridajo trgovci, pridajo iz severa, pridajo po Dravi, pridajo gor. Rabijo se spočiti, rabijo se spati, rabijo jesti, rabijo konje e, potkovati, rabijo živino spočiti, e, rabijo se e, oblečiti, e, karkoli. Vse to je bilo tisto, kar je klicalo samo po sebi, k nastajanju tega neagrarnega prebivalstva, prebivalstva, ki je skrbelo za oskrbo. Ne? In iz tega, mislim, v bistvu, zelo hitro začeli potem nastajati in tržni prostor. Plus, takšni prostori so bili prostori, kjer se odbija menjava kjer se odvija menjava. Menjava so pa dve vrsti. Ena je ta lokalna menjava, to so tisti tedenski semnija, ne, ki so, ko iz nekega lokalnega prostora prinašajo, menjajo, prodajajo, kupujajo, pridelke kakarkoli. Drugo je pa potem ta menjava, trgovina na daljše razdalje. To so pa te sejmi, ki so bili določeni dvakrat, trikrat, čterkrat na leto. Ko pridejo pa iz rečem o tem iz cele Evrope, a ne? Zdaj sem je pač namerno malo pretiral in se tu trguje na veliko, trguje se z egzotičnimi strmi, trguje se strmi, ki jih ne dobiš vsak dan in tako naprej. Uh, in zato rabiš na senbina. ne ni priblizu. Ne. Na Ne, ni priblizu, pa različna gospodarstva. Različna gospodarja sta. Tu ima Salzburške načkofa, Maribor je pa od samega začetel državno knježi. Pohorje mogoče tako kot pač enkrip polno delo razmi znamen? Tudi, tudi. So recimo, vpliv tega uh, Pohorje se vsaj meni zelo močno poznajo v slovenski bistrici. Uh, Slovenska bistrica se mi zdi tako zelo tipična. Ne vem, kako si ti, mi delali, ti si študenti delali tudi bistrica. Tako zelo tipična se mi zdi, da osnjarska, lesarska, panoge in tako naprej. Maribor jaz si ne bi upopokazal. Zato ravno gre, če bi jaz zdaj na kratko tudi tako rekel, moje, moje, moje viden je nastanka Maribora kontinuiteto, antično, bomo in malo v tem smislu, da je tukaj bil prehod čez reko in da je nekaj hišic tukaj stalo. To to, Ampak to je pa bilo tudi vse. To je to, ja. Kajti okolje nam ječ celo? Če bi, recimo tukaj, bi, točno tukaj, če bi tule na placu, ne, glavno je, če bi in, in zavisali krog pet kilometrov, in imamo v tem krogu petih kilometrov od, tretjega, od začetka tretjega tisočletja pred našim štetjem na trej. Nič koliko, kako bi rekli, mikrocentrov na Srbiji, na srbinskih centrov, na obeh zrkovih trave, samo točno tukaj, pa nič. Mm -hmm. Ja, res je, ampak nič. Mm -hmm. Že od kamice naprej imamo, a ne ja, pa da ne govorimo, da ne govorimo o razvoju, razvoju in tako naprej. Nič koliko mikro lokacij, kjer se v naslednjih 4000 letih pojavlja ne vem, kar vse, Antike seveda ogromno tukaj v, v smeri dol proti, proti, proti celej, ali keleji, ampak tukaj točno pa samo brodišče pa mogoče ena, dve hiši, da so zadovoljili potnike, ko so prehajali ja. čez reko in konec. In, in ko so bliži Pantheimi omenjeni seveda tukaj v Mariboru nekaj dosti, mislim, na področju, tukaj v Mariboru še ni, v 2020. Stole, 12. stoletja, zato ker tudi Spanheim tukaj južno, od tukaj dol nima ničesa tako pomembnega, razen Sveto Slovinskega mesta, ki je stisn smeri, koroške. Ampak tule dol nimajo pa ničesa tako tipičnega. I ko pa mnov deželni, nekako rekoče še še še Mark grof, a ne, če pa otokarska družina, začne, začne, a tudi Maribor in začne prodirati sem dol in si ustvari štiri ra, besedno, eh, eh, osnovne centre svoje vla, vladarske gladarske oblasti to so pa Maribor, Punice, eh, Bistrica in pa Radgona. Radona je nešto okrog Pomursja, ne. Sodišče, do, do, do, do do v bistvu to kraško mnenje, kem so Potem se na te širi centre lahko novi vladari eh, naslovijo in povežejo tole resdevo, kot si rekel ne, z cesto prek Semeringa, postanejo to onda pa gradi, in za pridobivati še ozemlja dol naprej proti Laške, mislim, da še naprej oceljajo. Ja, ne, laško so dobili skupaj za to mariborsko... Se Mariko, ja, no, ja. začne povezovati to šelek. Ja. Tako da tukaj je poanta, ne, če, če kdo, recimo, ne razume, kako zdaj, kaj, odkod, kdaj, zakaj. Šele ko je bil interes prodiranja proti jugu, torej dol od Maribora še, začne Maribor postajati koliko toliko pomembna točka, zato ker nekje je nekje bilo treba, torej, potovalo se. Potovanja, ki trost bila na dan maksimalno 30 km, v nekaj koloni 35 km. No, in nekje je bilo treba spati in to je bilo tukaj. Tako ja. da je malo čisti, po mojem čisti produkt, bi se rekla, od transporta. Torej karavanski, to bi ne porobiti, namenjena samo tim, da karavana, pa je spola. Ja, torej, karavana, kakršnakoli, ne, ne, ne, ne samo trgovski, ne samo ekonomski, ampak tudi Um, kaj bomo nek nekaj recimo, neka vojaški odelj, no, no. ki želimo, da je mimo tako, kakršnikoli, ja, in je potem tukaj le zdaj nasedbina začela izpolnjevati točno te potrebe eh, potujočih eh, ljudi. Če bi tukaj šlo za naselje, ki bi a ne, zadovr, lahko zadovoljvalo, pa potem potrebe tukaj mikro prevarstva. potem bi tukaj sredo zadevo na, na povsem eh, neki tretji, četrti razredni stopni. Zdaj, da mora bi bil tukaj vas. vas naj, Najnavadnejša vasica bi bila pod gradom in bi, bi izpolnjevala neke dožnosti eh, tukaj gradskega upravnika in, in konec. Tako pa imamo tukaj, jaz vedi, bom rekel, ne besedno. Veste se, kaj je ne, instanto, ne. 3 minute pa je poleta kuhana in dobesedne to v mesto in taki na Slovenstve ni. Ja, ja. e to pomeni, da je bilo blav krok ta kamikreno sebe, ko se da omenijo v In To pomeni, da je maridovski teren tudi podeljstvo, tako tu ne podeljstvo, da bi na tega ni govoreli studenti. Ne, nasprotno, e, ekonomosko, pa tudi je ravno ne se da In kar nam ta že zadeva, da imamo no, manju godo sede še samo enega, ampak zelo dve zmišlji tukljubostor. Dve. Gordih, ali ja, na pa spodnjega tukaj. Pozidam, da se nekdaj je odelitni za meni. Ja, ja ne, ampak je še tole, da je ta okolica, kot sem rekel, s šestilom pet kilometrov, da je, da je, ne vem, da je že, že v prednatičnem času, kot še v prednatičnem času je kontinirana. Celotna tale na plinska zelo proti hočem, pa pohodu, pa tu ne, tukaj imamo, imamo šest sebe, imamo v Bilo Ruska, ne, zemlj. šest, šest takole, ne, in, in so, ena, ena bila Ruska, pa minimalno po 30-40 hektarov, ne minimalno tako zemlja, pa je bilo v veliki meri že kultivirano. Tako da, a ne kot rečeno, je stara, stara kultivirana zemlja, ki pa kot rečeno je imela svoje mikrocentre, O, tukaj tukaj je dovolj dobitno, da ni prevedno, sem ki še postavljate, zato je preizoda hrana in prešitka. Tako, tako. Kako Ad, tukaj je bila zadeva, s nisem ne predove, a ne? Koliko je v oblože trte? Malo prej si nekaj nevrduje, jo, ti sem času, kaj je se zadevalo s ljimom. Zagotovo od, od zvodnjega 13. srednjega tega komanda. Kako? Vsaj. to Vsaj, ne. To mnenja ričud isto praviti. Kolega je to ne rekel, a ne, kožda, petfeks, ne, dobro, da je ja, pa ja. Vsnar, ja no pač Interesant, nekdo, ki se z tem ukvarja. Ja. Ja, interesantno je pripomnim da je to, ne, čeprav govor nekaj na selju, mislim, ki je že ima trške tradice, ampak taj jo ne bom misli, da je iz 12. To, 32 ali nekaj 31, tako da torej ja. Ja, je 1231, kar pa je najstarejša omenba nekega obrtnika za kožu na celotnem štajer s nekdanjem zemlju. To pa, to pa je čista neka ekstra zadeva, ne zato, ki kaže, za nek izvedit, nek postar, nekaj pa ljubi list, da se niso hranje, ampak star in veljavljen način proizvodnje obrtne tukaj, prav na tej točki, In to je to, ustne je bil, bil material, ki so ga že 100 letih, ali pa ti so ja oznali objezovati in si iz ustneja lahko naredil, ravno kot kar so govoro za transport, ne, za življenje, za hodnje. za je, za to si tako tako, tako tako, pa ja, morate si predstavla, da je bilo... Obzidja še ni do 1260, 1270. Obzidja ni ti govara. Drgaš pa Vosnjarske delance so koncentrirane tam ob vodi, ne? tam, kjer je, je ulica, ne? ker rabi vodo za to. Mori Borko Trnjava torej je torej že imel svoj lastni vir uh, hrane, to med, da ni bilo tvisno od zunanja pomoči? Definirajte, kaj je to lastni vir? da so imeli okolje delica, okolje Trnjovena, okrog, da je ja, ne, to tako tak ne, to tako tako, tako, tako ne, to, to, to splo ne. so imeli zemlje vlasti, imeli mm -hmm. so nivo od hevhiši, ne, Ne smemo si predstavljati, ja. naselja v 12-13 stoletju, hiša hiši, v hiši, piši, piši. Ne, ne, znotraj se hišo, okoli nje pa 20, 30, 40, 40 metrov um, rodovitnega prostora, 50 metrov še več rodovitnega prostora za krogove ali pa podlagi tega, ne pa celega. Do Svoboda ni bilo daleč, brez nosi ga noč. To konkretni konkretno izkušnja, da ja. je blok, pa tam če se je stojil, da je bil To je na mojem vrtu. Prijemče vrt je bjemče vrtje, bjemče vrtje mojega deda da ima je bil In imel od današnje preširnume, vrt do do današnjih stankov. In to je bilo normalno, da ste se čas. Ki še 2018, 2016, 2015, je staro hiše, Prosim, naprej, od Zahodno, od zahodno od do današnjih, so v začetku 20. stoletja bili njiho, da samo vrteli. Zgorelišče, gradišče, zbledilišče, no, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, gradišče, je Uštevajte, da je Maribor praktično vsaj do srede obdobja med obejma vojnama ne imel okoli 30. Ne, ne, do železnici se štiri tisem. To ne vem. Ampak tam ne, po prstovnih vojni pa do začetka druge, maksimalno 35, ali te vi. In ja, razcveta je prišel še ne po druge sredovnih vojni. Ne, ne, po, po Je, pepino, to je še Junija jun, ja, jun, ja, 45 leta, ko so se zadele, že tudi z tistimi ljudi do besedba. To so že vse Ko so že vsi di pobiti, je ko so se zadeve dokončne mordile, se v na naredi popis, dokaj natančen, in se v na te predloge seveda, mislimo pozabiti, in pa desno ne popiše, še se 32 tis. vseh. Odnovo v Renčko, koli 30 tis. Vse drugo pa stvar migraciji. Čez, čez, čez 40 let ima mesto, 45 let ima mesto okoli 90 tis. se Malj gore, če so bili pridni. Ja, ja. ja. Rebe, ja. No, na približno 25-30 km so naselja. Zdaj, nekatera so se razvila, nekatera se nizamo. Skoraj toč na 25-30 km naselja, ki po strukturi kaže na to, da so bi tako karalanca. To je, to je sodobna slovenščina, ne? Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. je imeli Se prvič kot, kot grad omenja 1991. leta, Drugič pa seveda, da Slovenj ima kontinuitet, malo drugačno, ne? Tam je Kolacijo, ki je pa še antična in pozna antična torba, potem nad kolacijem je Puščava, kjer je eh, ogromno izkopano grobišče devetega in desetega stoletja, se pravi kontinuiteta poselitve Mislinske doline oziroma tega prostora samega Slovengradca in okolici Slovengradca, je ne, neprekinjena. Je treba je pa rečela, mesto Slovengradec je pa nastalo zraven, ni nastalo na antičnem na zgodne srednjeveške, nastalo je zraven, isto kot Maribor, na zeleno. Prej, če, če lahko, sam, ena, ena stvar, ko je Andrej govoril o, o, o tem, kdaj je sploh lahko Maribor nastal, ne? in govoril o, o, o tem, da so pravzabro bili tramgavče tisti, ki so imeli šele interes, španhajme, ga pravzabro na nekaj način niti niso mogli imeti. Bi jaz tukaj ne izpostavil, bi rekel tega, posestne strukture. Posestna struktura ni bila tako zelo različna. Španhajmo in pa potem kasneje trangavcev, ki nas sledijo. In potem, ne? Ampak gre bolj za, za tisto, o kaj smo se prej pogovarjali. Ne? Španhajmi na tem prostoru niti niso mogli, ker je bil to prostor, ki je bil preveč prepišen, vojaško prepišen, da bi se tu lahko karkoli resnejšega ustvarjala. Ne? Tukaj je bil divi zahot, če hočete. To je bilo zelo To samo to, da je tega, tisti, ki omogoča razvoj ne Absolutno. Zelo ne tem jave, ko mi je da ne bi bilo malo dobro. Ne, ne bilo, ker je ni bilo, dokaj so bile vojne, ni bilo malo dobro. Še nekaj je prišlo, da je od 1031, ali skoraj, do te mjerovne pogodbe. Če da potem je bilo lahko zate, pretepanja zmanjšala, takrat je naprej mora nastala. Je pa seveda iz strahulna pred preteklosti, od najprej, da sto pravi. Ki pa pa zapravo skoraj, skoraj, ni bilo več potreb. Ne? Ja, prav, tukaj, tukaj ne smemo pozabiti na neko ne, pomembno, pomembno stvar, ne? ker ni bilo vojn, tudi trgovina stekla in manj bolj je pomembno zaradi trgovine. In če pogledamo... Zaradi trgovskih poti, ne zaradi trgovcev. Ne zaradi ja. trgovcev, zaradi trgovskih poti, ne? Ne zaradi trgovskih poti, za tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi suport. In bi za neset, smo ne slobisli, ni tak razvilo, se je mali Bor razvil. Pa je Pa je pravzaprav 5 metrov je zidro? Metr to most, je imel je imel tisti povod stopovno in pomembnost uh, do takšna, se kaže potem še v naslednjih stoletih. Seveda, čigodno. To je če že pomislimo, da je bila tukaj ena največjih največji skupnosti. Ja, naraša pomembnost. Ne? Torej, če je bil tukaj ena od največjih poživljivskih skupnosti, uh, mislim na slovenskem celo, ja. uh, če, je, uh, če pomislimo, da, so, da, da smo imeli tukaj le v Mariboru uh, držav, države, države stanove in tako naprej zasedanje, zasedanje. Ja. Uh, posebili pomembnost tega mesta, ki je potem za uh, uh, zaradi drugih stvari. Zanimivo pa je. Ne? Klub vse te trgodini, ki je tudi laufa skozi pomeno poti in tako naprej, v Mariboru ne nastanjo velike trgovske familije. Tega pa ni. Maribor ima zelo močne obrtne centre. Kolega Andrej je naredil en okrasen članek v pribivalstvu Mariboru. In če glede samo, te se tabele pogledati. Kupice obrtnikov. Če izgostite botovil na katere, v vrtniško dejavnost so prav posebej sebi izpostavljene. Ampak trgovcev pa komajke. Pa še ti so značeni kot kramari. Se pravi, to niso trgovci na veliko. Po mojem, da ne, kaj. bi Sabljuču, bi je, mesto, pokraim, je, je bil ta objekt od tega obdobja, ko je bilo nekaj, že od tam, že, že takrat, ko Marijo bo nastalo, graditi glavno mesto? Na, na nek način glavno mesto. Mislim, vzamete to ne kot današnji pomen, glavno mesto, no? kot tisto eh, najpomembnejše mesto v je bilo Kolumbij Marka za... bilo, da je bilo veliko ljudi, da je Ne, ne, ne. To je od, od Jadranskega morja, od Forlanije. po tem greste po Robu, Gor, do, do, do Severa, skozi tečem. Do Vrtiha. V bistvu za nemiško cesarstvo se ne, ne, Za nemiško ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, državo. Grej gre za mejo, ki ločuje, eh, sodobno bi rekli Evropo od tistih pa drugih. Od, od tistih pa drugih, tako je. Ne? Mislim, da sem bil malo zloben, ampak... Ja, ne. tako so dojemali. Ne? Ker glede so pa velikanske razlike v tem ravno tu v 11. stoletju so bile velikanske razlike med tem, ajdre rečmo slovanskim vzhodom in, in potem germansko evropo. sem malo prej bil ta slovansko-germanski ja, Če ste čutijo že zdaj tomeli, kdo so pa bili prebivalci tega zgodnega Varibora? Jesen po narodnosti zun po Pozvore. Narodno Narodnosti v tem času sploh ni. Ne, ne, ne, ne. Jaz to ne bi sploh uporabljala tega izraza. Bli so iz te ministerialna rdbina, če njih mislite, oni so bol ali manj dokazano iz Trangava. Trangava, to je pokrajina na jugo vzhoda Bavarske. Se pravi, so jih sabo pripeljali. Ne? Ampak, a veste, to vas ne sme motiti. To je Kot ste rekli, ne, mesto je eksplodiralo od času virus, da če so se začele triboljske vezi, spet nekako povzalatimo, tukaj rečno je bilo ogromno nekih ste prehodnih vezi vseh koncev, bi rekli. Ne? Tako kot danes. Vse je to danes. Ne, mogoče, mogoče gospod, mi ti se tistele, ko si omeno, a ne, največ, ko imamo v nesrečih listina imena držanov prvi. A ja. pa se recimo tipika, je ne, pa ja. je tam le pa tako je dalje tako da po imeni bi človek rekel, ki so latinizirani, čisto bi rekel, da seveda niso iz okoliškega okolja, ki je bilo več in manj strikno slovansko, popolnoma slovansko, ampak v, v takove naselbino, ki ima že trške pravice in ima že trške vasobnika, da je že samo pravna do neke mere, Se je, je lahko naselju samo tisti človek za družino, ki mu je nezemiški gospod, da s njih dovolj. In zdaj je, ne morem tako reči, logično, nezemiški gospod, gospodar torej tega kraja, tudi trga, Maribora, ne bo, nase, bo nasedito dovolil tistemu človeku, ki bo od njega takoj lahko začel se ga nekaj kasirati, ne pa e, pri tepenca iz, tudi iz okolice, kmečkega, nezobraženega, ne a ali kaj takega, ki od tega ne umni, provisti. In tako so, v tem času, torej 12. prekodno, 13. stoletje, zagotovo sem lahko prihajali ljudje ki so, od katerega so tako lahko pričakovali nekorist, in imeli so, torej morali seznatne poklice, torej obrtniki, lahko so si na hitro postavili tudi torej nek ali pa že kupili, to pomeni, da so morali že s kapitalom vsem priti in to so se Če skrčali, Zdaj, jaz moram tako reči, jaz si ne bi upoljil samo na osnovi imena tega reči, ampak sicer pa to stoji. Ne? Imena pa v tem času niso glavne, glavna kazalka. ne? No, mal, pošel, pošel pa Prvi mali To njegu, torej meni ulici, Slovenska ulica je ena starejših, ki se pojavlja, revoj, ne? Bili, Slovenci iz dokolice. Ja, to pa to pa Sam to še ne govorimo o 12. To je, v mesi je zdaj razlike bolo 200-letne. Ten, kar je najbolj Andrej govoril, pa zdaj Slovenska ulica. Uh, Pomembnejša je to od Jantrna pot pa Silena pot? Silena pot je... No, pa je, kot je kar je blizka, Mnogo bolj tam, ne. Ja. Uh, jantrna... Seveda je dol, ne. Ja. Vprašanje je, če je tukaj še toga? Jaz mislim, da tukaj ne moramo govoriti o tem. Mislim, da kakrv, pot. Zda stoiso mnenja na tej ameriški Maribor. Drugič je pa morate morate mi da bi se mora najbolj zmeniti kaj je to pomembnejše, Za Maribor je ta povezava iz severa bila izjemno pomembna. Izjemno pomembna. živlenska pomena lahko skoraj rečeva, ne? V, ne vem, če primerjamo to cesto z kakšnimi vem, cestami, ki so šleče šampanjo Pa najbrž ni bila tako zelo pomembna, ampak vete, lokalno je bila pa ta cesta izjemnega pomena. krucijalnega. Iz vzhoda, živina vina v prvi vrsti, na kontra, iz zahoda pa vino, olje. Uh, luksus malo bolj tak uh, te bolj fine stvari. Iz pa bolj surovine. Zelo na grobo. Potem, že, ravno sem reč. potem iz severa pa so pa te rudniki. Ne? Pa naredijo te rudniki. To so te glavne, ampak tukaj je. pa sol, izjemno pomembno je sol, ne? Izjemno pomembno je sol. Ravno tukaj je sol ravno, ravno tu, kjer smo, je sol Do iz severa, do tu se je trgovalo z kameno soljo, je bil monopol. Do Bistrce je bila pomorska <susel> so Veže ne? <susel> že toliko let se vozim, skoraj vsaki dan v Maribor, da je pravzaprav največ Kirohiča bi vam pokazal. Sem videl, je socu samih Martini Krpani. Okay, Kto le ga hodim, ne. Ja. Vrh pri sednjih krovicih. Na nograti. Na Ne, ne. O, on je pa švrkal na morje, Na ne. On je bil pa tam. On je bil pa tam. ze ze ze ze ze ze ze je ze ze ze ze ze ze Ampak se je ze ze Se pa je ze ze ze je ze en od tistih, prav, ta sov, ne, je bila en od tistih če um, ne ker je... In... Ja, ja, vete, so je bila tisto... Ja, ja, to je to. to je Ja, tako. ...dobiti ja, kjene. ne No. da je v Sloveniji, ki Instant, da je pač nastavo da enkrat nehitro, je to tudi možno z neko sporek, ki se ukrepeš iz takih hitre vasti nastavo in je zelo primer tak, ki je za najbolj izodela, Marko, izred tega, ki se je napopičeno, napopičeno in potem na neki stotni mestu. Vi poskušate povezati uh, 13. z 21. Uh, stoletjem. Je pač še ima nekega kontinuiranima razvoja? Ne, ne, bi, to jaz ne bi reklo. To se pa je zelo. Zelo jaz ne bi rekli. ...zaj proprado bi samo zadovoljši, nekak je dober. Do časa prej 90.000 delenih industrije, ker se bila tu rutinerska delana mesta, pa so nadalosti imeli zapostojiti podobno kot prej mu razmurjev. Zmurjev nam je za razliko od novega mesta, ker je farmacija dala vprost za intelektuacijo. In bolj je pa še tisto nekaj, ki je bilo, na iz abega šolstva potpeval iz industrije. In je, smo, mi dobri, smo mi dobri, smo mi, da smo drugi vidostavili, da e, Knjiga, ki to enako načinost analizira za japonsko, za desetletje, devetnet, devetnet, devetnet, dva tisoč, ima nastolj, Recovering from success <laughs> Zelo, Zelo dobro. Zelo dobro dobro, Ja, ja, ja ampak, Ja, pa tega nekaj nekaj nekaj izdajtega. Zdaj, da moramo recimo tam v 13. stoletju, da ga skočno težko primerjamo z te barjom, ki je danes, ki takrat kontinuiteto tega spona, po z 200 do 300 let. 35 let? 35 let. 35 To na Ampak v času, v krajšem času, je novo se je od 0 na 1,5 In Zdaj pa malo. 1,5 je tam to <gledaj> so tudi lokalni, so da so popolno Mislim, da je to tudi kar ampak en položaj, recimo, da je kur, ampak da da Ja, spok. je v in ker je Čas, Maribor je bil najbolj dober odhod, da je rešil politiki. Vse ostali so strili, da so imeli pravočasno. Mariupola je plačala za vse stvorenje. Tam je bilo 65-50. Še po 60 se je začelo se je nekaj več in pizirac, ne. Po 50, nekaj malo, po 55 nekaj malo, eh, prej pa. Tako se je treba odpreti, da se lahko predstavlja turisti, turiste, da mora nekaj vrsta života na sivu. Pravno še, še je vse. Ja, pošiljaj se. Uh, jaz imam občutek, da je razprava že malo zašla iz 11. in 12. stoletja, kot je Jan Bradujn opozoril. Uh, malo še kakšno tehno vprašanje povezano z avnikarjem. Ne bi jaz to počasi zaključil, Neno, eh, bo oče eno tako zrasepo, več skrepno mislil, da pač je v tem svojem času, kot smo zdaj tudi na konci, kot vidi, doživili svoje spolne infalce, zdaj trenutno je v situaciji fazi palanja, se bo že pino. Ampak z zanimivo je, da je, bomo jaz pred tem ker je pač to moj način razmišljanja, da je prav za prav mali mor tudi en od dokazov, da je mir tisti, ki prenaša možnost nekega razcveta. Da dokaj se obide tu, da je recimo temo vojna krajina, ki je bila konstantno prepišna, se je tukaj ni imel nič dogažen, kot je profesor povedal je to je bilo tam nekje za on in ribo, razivanja nazvamo ne. Uh, ko se je stvar pomirla, potem je pa lahko nastalo to, kot je tudi nekdo povedal instant razvoj mesta. In Zdaj prihodnič bo pa kolega razložil, ali pa slušal razložen, uh, kak se je pa ta, ta razvoj tudi v smislu mesta, pa verjetno ne bo tak zgodaj, za čem, ne vem, uh, dogajal kje so obve tudi kakšne poti in sanj poti. Vabljeni seveda dan s tedno v istem času, isti prostor, jo je zraveno o urbanizmu in hvala za obisk.